Okay, karibu katika ibada e, leo tuko e, leo ni siku ya jumapili tarehe 22 Septemba 2019 Kichocheo cha habari cha somo la leo takuwa hiki hapa Kusimika mizizi katika Kristo Kusimika mizizi katika Yesu Kristo Eh, kabla hatujafafanua sana tusome tusome katika kitabu cha Twanza tu na maandiko. Tuende katika kitabu cha Yohana tuta, tutafafanua zaidi Yohana 15. Eh maandishi maandiko yetu leo hayatakuwa sana katika Yohana. Yatakuwa sehemu nyingine lakini msingi wa neno mtangulizi wa neno hoja ya msingi Inaanzia katika Yohana Yohana mlango wa tano tusome mstari ule wa tano wa Anasema hivi Yohana 15:5 anasema hivi Anasema mimi ni mzabibu ninyi ni matawi akae ndani yangu nami ndani yake huyo huzaa sana maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Semi ya sema inasema jambo lolote. Pasipo Yesu Kristo kwa mtu aliyemwamini Yesu Kristo na hata kwa dunia nzima kimsingi. Anasema hamuwezi kufanya neno lolote. Aya maneno ni, ni kweli au sio kweli? Ni kweli. <clears throat> Leo hii watu wanataka waendeshe mifumo yao ya maisha nje ya Yesu Kristo. Na ndicho watu wanapenda na ndicho watu wanavutwa nacho. Lakini Mungu ametoa, ameonya, anasema pana. Pasipo mimi hamuwezi kufanya neno lolote, hamuwezi kufanya jambo lolote. Ni kama angalizo. Em tu, turudi nyuma. Tulikuwa tano, turudi nne. Yohana 15:5 anasema vi Anasema kaeni ndani yangu, nami ndani yenu kama vile tawi lisilo lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu leo hii wa kristo wanakaa katika dunia wanaangalia vitu vya dunia wanafikiria vitu vya dunia wanatembea katika dunia Wanasoma vitabu vya dunia, wanasoma magazeti ya dunia, wanaangalia TV za dunia, wanafanya kila kitu cha dunia ila jina lao wanataka waitwe Wakristo. Wanataka waitwe Wakristo. Lakini Yesu anasema, nje yangu mimi. Hamuwezi mkafanya kitu chochote. Nje yangu mimi, hamuwezi mkazaa tunda lolote. Na mara zote Mungu amesema Mungu anatufananisha na miti wakati mwingine au matawi, anasema usipokuwa usipozaa matunda, muda wote anasema hata au wamesema, anasema, anasema Mungu anaokata ule mti. Wao wa Kristo wengi nikwambia ukweli, wengi wamekufa. Kwa sababu tu ya yakutozaa matunda. Kabisa. Kwa sababu ya yakutozaa matunda. Anyway, e, Mungu anasema sehemu nyingine anasema mavuno ni mengi watendakazi ni wachache kwa, kwa nyingine watu wake anawapa picha ni hiyo ni hiyo ni matao 10 ana, anawapa anawalinganisha ana na mimea na shamba na hata katika mwisho wa dunia Mungu anasema atakuja kuvuna mtu anapovuna anavuna nini anavuna mabua anavuna mazao anavuna matunda okay niulize ni nani ambayo uko tayari kwenda kalima shamba la mahindi lakini akawa ni mabua peke yake Kabla wamepita ngedere wakarao wakamaliza kazi. Kwa mfano ngedere anakuja anachukua dunia anakuja anachukua mahindi mazao. Tabia ya Kikristo na ukuaji wa Kikristo na neno la Mungu ikajaza ni kama ngedere wamekula shamba la mahindi. Unaweza ukasema kwamba ni na mahindi. Unaweza ukaamua ukafika hata kabla ikusudi utafute mazao nyingine na kupanda, utasubiri nini? Wakristo wengi wamekufa. Nimeshasema leo hii watu wa Kristo wanaokufa na ukimwi ni wengi kuliko wasio wa Kristo Ndiyo, sio Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. sasa makanisa hayataki kusema hizi habari sasa ni naomba niulize na ni tuulize hata walioko mbali je kuto kusema kitu itakizuia kuto, kuendelea ku, kwa soko kinaendelea. Itakizuia ana haita kizuia ni, ni, ni, ni kujipa faraja thiki leo hii watu wanaishi katika faraja thiki wao ni katika kama utanguliza Yohana e, hiyo hiyo 15 twende tu, mpaka 7 7 anasema hivi sasa anakuja kufafanua maana ya kukaa katika Yesu Kristo hii mara ya kwanza ninailinganisha kama ni kama tawi katika mti baadaye tutakuja kuona ni, ni kama mizizi katika ardhi baadaye tutakuja kuiona ni kama jengo juu ya mwamba. Mungu anatutaka vitu vya namna hii. Anatutaka tuwe ni matawi katika yeye. Kwa hiyo ni tawi lilishikamana na mti. Mti huo bado linaendelea kunywwa kutoka katika lile shina. Ndiyo anasema mimi ni mzabibu na baba yangu ni mkulima. Anasema na ninyi ni matawi katika mimi. Anasema kama ni nita... kwa hiyo Mungu anatufananisha kama matawi katika mti. Ana kama mimea tutayokuona yenye mizizi tutaona mizizi ya namna gani na zingesha kama mtu aliyojenga nyumba juu ya sehemu imara na sehemu dhaifu na sasa Biblia labda uwe hujui kusoma lakini haiachi shaka itakwambia ni namna gani unakutaka ufanye hem tuone sema kwanza ni mlango wa, wa 15 huo huo wa wa, wa wa kitabu cha Yohana Injili ya Yohana mstari wa saba anasema hivi Anafafanua sasa, akiendelea baada ya kueleza pale. Anasema hivi: Ninyi mkikanda ni yangu na maneno yangu ya kikanda ni yenu. Hapa alikuwa na uwezo wa kusema vitu vini Angeweza kusema ninyi mkanda ni yangu na maombi yenu yakawa mbele yangu siku zote. Hapana. Na sadaka zenu ngahakisha amziweki duniani, mnazweka kwanza. Hapana. Akasema na na, na chochote kile lakini anasema panda ni maneno yangu ni Biblia Anasema ninyi mkadani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu hilo ni kama shariti Aka ukifanya hivi ni shariti usipofanya hakitokea hicho kitu Eh anasema m ninyi mkadani yangu na maneno yangu yakaka ndani yenu o many mtakalo lote nanyi mtatendewa Hapa kuna fundisho kuhusu ni nini tunachomomba Mungu Avea Charity Anasema kama maneno yangu hayamo ndani yenu basi hili ne, hili jambo alitotokea Anasema ukitaka kuniomba kila neno lito, mtendewe maneno yangu akae ndani ndani eh, yenu Siku saba za wiki uwe umesoma angalau sura sita kuna Jumatatu umesoma sura moja, Jumani umesoma sura nyingine, Jumatano umesoma sura nyingine. Alhamisi labda umekuja kwenye ibada hapa, Ijumaa umesoma na Jumamosi umeosoma unazo sita. Unazo tani. Na zaidi hapa ya hapo wakati mwingine. Maneno yamekaa ndani yako na wewe ya umekaa ndani yako. Yaani umekaa umeka katika Kristo na maneno yake yamekaa ndani yako. Leo hii ni mashahidi wa Kristo wanachotaka wanataka wamamie Mungu mashida zao zote lakini wakienda wavae kama dunia wavae mipasuo kama ya dunia wavae vi-vikao vi shivinavyo wavae miregezo kama ya dunia wanyowe kama dunia viduku wafanye alafu na mwingine ankuja kabisa mbele wanaimba kwa makanisa yani unakuta kabisa vijana wamevaa miregezo wako mbele wanapiga ndombolo ya mungu Ndiyo ndio Wazi waziwazi Mungu anasema asema msifananie dunia. Anasema kwa sababu msimipende dunia kwa sababu ukipenda dunia ukipenda Mungu hukonda ndia. Uwezo uwezo ukavaa mlegezo kama upeni. Na mlegezo maana yake ni mavazi yanayopromote watu waweze kuona uchi wako wanaume uwe shoga. Ni maana yake. Biblia inasema wanaume avaa ajifunye mkanda. Mlegezo haina mikanda. Sasa hivi pia kumetokea aina fulani ya ya uvaaji utaona na vaa nguo ambazo sio sio hivi visuruali suruali vyao hivi nguo ya kawaida dakika anachomekea afu afungina mkanda Ufupisho wake ni kwamba ni rahisi kuivua hii suruali na kufanya ushoga ndo maana yake nisamee <coughs> Mtu ambaye Mungu hajaamwambia asivae mkanda ni mwanamke Na sasa hivi ndo wanavaa sasa ningi naenda napiga sketi lake na skitraki, nakuta mpiga na mkanda juu Unajua kwa nini? So kwanza mwanamke kusuda kusudan mpiganani. So ni kupiganania wanawake yani mtu aliyempambana jerika aliyekaa ta, tayari kusimama katika haki. Lakini pia lakini pia jinsi tu alivyoumbwa mwanamume ameringana kutoka juu mpaka chini. Kwa hiyo asipweka suruali suruali na usipweka mkanda suruali ta dondo. Mwanamke haiko hivyo ameumba tofauti. Sehemu ya chini ni mkubwa kuliko juu. Kwa hiyo nguo ikivaa kama ni nguo ya kuvalia hapa, itamshika. Na kimsingi akiweka mkanda anakuwa hapendezi. Ungeuone. Mwanamke akivaa sketi akapiga na mkanda wake pale juu, juu ya sketi. Mkanda kama ngozi kama wako kwangu. Anapendeza? Anapendeza. vitu tu vya msingi. Sasa tue tue tue mbele. Kwa hiyo Mungu anatutaka niseme tukae katika neno lake. Tu ndipo kuwa tawi katika Yesu Kristo nipoa anasema bila mimi nje yangu hamuweze kufanya jambo lolote na anasema kukanda ni yangu ni maneno yangu kukanda ni yenu eh hey, kukaa kwa Yesu ni kuomba sana kuomba na natulisha sema mengi ni sawa Mungu anaitwa baba yetu hasa tunapokuwa tumeokoka lakini hata wasiookoka Mungu ni baba yao kwa maana kwamba ameumba hakuna mtairi jiumba una una posho maneo Mungu manake ni mzazi anaongea anamwambia mtoto mtoto anasikia unapoomba omba, na, na sio maombi hata kama ingekuwa maombi mazuri sio ya kuomba tu kwa namna gani kuomba manake ni kumwambia Mungu manake mtoto anamwambia mzazi kwa kwa ruga nyingine mtoto mzuri ni yule anaye mzazi anaongea mara nyingi kuliko anavyomwambia mzazi Ukiona mtoto ndiye anayeongea anamwambia baba fanya hiki mama nataka hiki nene ujue huyo mtoto hana adabu. Na hata tendewa. Na anaelekea kwenye upotevu na uhanga. Mtoto mzuri mtulivu anasikia anachoa. Lakini akiwa na sababu anaongea lakini anachokiongea ni yaani ni msikivu. Hicho anasema hivi ndio ndoma kusudi ya Mungu. Maksudi Mungu alioweka masikio mawili na mdomo mmoja. Ili usikilize mara mbili kuliko ku, yaani uongee mara moja usikilize mara mbili na kwa Mungu ni zaidi kwa hiyo ndio makusudi kwa nini hakuweka sikio moja na na, na kidomo na, na kidomo kimoja sijui inawezekana eh nimesikia wanasema lakini hizi ni kweli sasa maana ya kwanza ukaka katika Yesu Kristo ni, ni anasema ni maneno yake ukaka ndani ya yeah. Lakini anakuja anaeleza zaidi anatoka katika mfano wa, wa tawi ndani ya mti ndani ya mzabibu na lengo la ule tawi ni kuzaa matunda tawi lisiloradha anasema likatwe hoja inayofuata ni mizizi sasa mfano wa kwanza kwamba ni sisi tunakuwa ni kama tawi ndani ya ya, ya ya mmea ndani ya mti ndani ya shina na lisipokuwa vizuri manake linaondoka lakini pia Mungu anatufananisha na mimea iliyopandwa yenye kulazimika kuwa na mizizi imara. Sehemu yoyote ile ikua huna mizizi. Ujue upo kwa muda. Kono kuna mti hauna mizizi, ujue ule mti upo wa muda wote uta, utapeperushwa na upepo utaondoka. Tueleke katika kitabu cha Wakolosai. Kwa pointi ya kwanza tunaangalia Mungu anatutaka tuwe matawi Imara katika katika Mungu. Maana yake anasema ni neno lake ukanda ndani yetu mara nyingi. Lakini anatu anatutaka pia tuwe ni mimea iliyosimikwa na yenye mizizi. Tueleke katika kitabu cha wa wakorosai mlango ule wa Pili Wakorosai wa Filipi Wakorosai Korathai. Haya. Wakorathai mlango wa Pili Tusome mstari ule wa sita anasema hivi Anaongea na kanisa. Mda wote una By the way naomba niseme kitu kimoja na ieleweke. Maneno yote yaliyoandikwa katika Biblia yanakuwa ya na maana kwa mtu aliyeokoka. Mtu asiyeokoka neno la Mungu Biblia haimuhusu kimsingi. Kwa sababu haina inachomsaidia. Anasema mtu wa mwenye tabia rohoni anasema maneno ya Mungu anakuwa ni upuuzi na hasiwa kwa yake. sababu anasema kwa kanisa lililoko garatia. kwa kanisa lililoko Korosai. Mungu anakuwa anaongea na watu walioukokwa. Anasema hivi, msalwa wa sita. Anasema basi kama mlivyompokea Kristo, watu waliompokea Kristo ndio watu walioukokwa. Kuokoka ndio kumpokea Kristo. Anasema mkilipokea mkilitamu mkili, kili jina la Yesu Kristo, mkipokea jina la Yesu moyoni na kili, kili kwa kinywa, mtaokoka. Anasema Kristo Bwana enendeni vivyo hivyo katika yeye. Unasemwa isishie kumpokea leo hili tunapelekea watu injili wengi lakini inaishia pale. Lazima sawa. Umepanda mbegu na mbegu ile labda lakini lazima mbegu ikue. Anasema vivyo hivyo kama mlimw mpokea enendeni sasa katika yeye. Anaendelea mthene wa saba anasema mstari wa saba naomba ni, ni, ni, ni usome katika kitabu cha King James. Hame, anatumia Biblia ya Kiswahili mara nyingi mizizi neno mizizi sehemu yake inatumia shina. Sijui ni, kuto, ni makosa waliofanya lakini Mungu anaongelea na wote ni mashahidi kwamba ukitaka kuangalia uimara wa wa, wa, wa, wa wa mti wa mmea kati sehemu liko pando utaangalia shina lake au utaangalia mizizi yake. Tangalia mizizi yake. mshina mkubwa lakini hauna mizizi ukaona ukashukia umeanguka lakini kama mizizi imesimikwa basi umo mti ni imara anasema katika kitabu cha wa, wa tulikuwa kwenye wa Efe, wa, wa tusome kwenye wa Korosai kwa, kwenye King James anasema hivi wa Korosai na ndio sababu tunatumia King James anasema hivi nianzie nasita 6 as ye have therefore received Christ Jesus the Lord so walk ye in him Anasema kama unampokea basi tembeeni katika yeye. Anaendelea anasema msari wa 7 rooted and built up in him and established in the faith as ye have been taught abounding therein with thanksgiving. Ana Anasema rooted. Rooted rooted maana yake mkiwa mmesimikwa mizizi yenu hapa nasema, biblia me, kuna mzizi hapa ukatumia ametumia neno shina mungu haweza kusema ili neno litoka mara moja mungu hakuwa haweza kuanamaanisha shina semy nyingine kamaanisha mzizi semy nyingine anaanisha matawi atakuwa anadanganya lakini mungu haadanganyi sema kweli kwa hiyo mungu alitumia neno lenye maana ni mzizi. mzizi ukisimikwa ndipo unajua kwamba ule mmea uko imara hata ukiukata shina juu utachipua kwa sababu una mizizi Mungu anatutaka tuwe na mizizi. Ataeleza maana ya kuwa na mizizi katika Yesu Kristo. Ana atatueleza. Ata, Huu msali tutakuja kuona huko mbele ya safari, mbele ya mahubiri ma, ma, ma, mbele baada ya kuja anaongelea pia tukiwa tumejengwa katika Yesu Kristo. Anasema lazima muwe mmesimika mizizi yenu katika Yesu Kristo, sawa sawa na ambao mliokolewa. Kwa hiyo unaona kwamba kuna vitu vingi. Kuna kuokoka ambacho unaonekana ni kitu ambacho sio kwa watu wanaamini kuokoka ni kule kukaa kanisani yule umeokoka kweli kweli ana naenda kwa lugha anaimba anafanya fanya nini ndio vipi hapana anasema kama vile mlivyompokea mkaokoka vivyo hivyo sasa mwenene. kwa sababu kwa vitu viwili kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili sasa mtu anapozaliwa huwezi kuniambia kwamba kwa amekuwa imara aamezaliwa ha? ni mzuifu ni kila kitu ukiokoka unakuwa ni mzee mkwristo dhaifu ni mpriso mchanga lakini anasema baada ya hapo Kukua sio sema kuzaliwa kukuo ni kukuwa anyway. Kwa anasema kama vile mlimo mpokea basi mkuu katika ye kwa kuweka katika kuweka mizizi ndani kabisa. Twende, huo msato urudia tena baadaye kidogo. kwenye kunyomo msari hata kama tutaurudia au nikisahau lakini sitasahau nadhani nitasoma. Anatumia maneno kusimikwa ndani mzizi uliosimikwa sio huko juu kwa hiyo unaweza kukuta mti kuna miti mwingine unakuta japo inakuwa imara unakuta ipo lakini mizizi yake haiko ndani yuko juu inapita juu juu yani inawezekana hata ukaikata lakini, uka lakini inakuwa ina mzizi mwingine mrefu wa kwenda chini kwa hiyo mizizi muhimu ni ile iliyosimikwa chini ndani anaendena anasema pia anasema mti umeimarishwa eh Sio kunyinyi kusimika miji mingine wanakuita kabisa inaendea inazunguka ina na juu na nini Na nakwenda inashika. Paka wakati mwingine wanakuta inaenda mpaka ina inatengeneza kama kama e, network hivi inashikana ina ndipo huwezi kuongoa. Kuna miti mingine imara yani huwezi kuingoa. Ndicho Mungu anachotaka. Na anasema kwamba umejengwa. Tuelewa katika, katika mstari huba bali tukongelee kipengele cha kujenga. Mstari naofuata mstari wa 8 anasema hivi. Nao nitasoma katika King James anasema mstari wa 8 na lengo la kusimikwa anatoa ni kama angalizo ukisha simikwa haya yaliyo kwenye mstari wa 8 hayawezi kukupata na ndio anaipata dunia anasema hivi mstari wa 8 anasema beware beware manake ka chonjo kuwa makini anasema beware mstari wa 8 lest any man spoil you through philosophy ende vaini deceit nitaeleza vizuri haya maneno yote ne, kabla ya kwenda mbele ni nasema kuwa makini mtu yoyote yule asiku haribu kuspoil au kuharibu through philosophy leo hii miongoni mwa vitu vilivyo duniani hata eh, ukisikia mtu ana PhD anaitwa PhD certificate yake ni Doctor of Philosophy yani mtu Elimu hii amesoma mpaka kwenye kiwango cha filosofi Filosofi ni maneno ya hekima ndio kama mkusanyiko wa maneno makuu yote ya hekima ya binadamu. Kwaana sema mtu asikuharibu haribu kwa kufundisha filosofia yani zile hekima za kibinadamu, maneno ya kibinadamu. Ndio hii wote ni mashahidi ukienda katika makanisa unakuta Biblia imefunguliwa kwa pembeni lakini vitu anavyoviongelea ni vitu tu vya kidunia dunia mifano ya kidunia dunia mambo ya kidunia dunia vionjo vya mambo ya dunia dunia basi lakini anasema beware kuwa makini kwa chonjo mtu watu asiye mtu asiye akakuharibu kwa kutumia filosofi. leo hii ukiondoa filosofi kwenye makanisa yetu leo watu hawana cha kufundisha kwa sababu wanachokufundisha ni philosophy kingine ni psychology psychology mahusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu eh ukimwona mtu anafanya hivi ufanye hivi tumetoka kusoma katika wakristo wa kwanza Asema mimi sijali watu wengine naangalia Mungu aliyeniumba ananitaka nifanye nini na ukiwaangalia wanadamu huwezi kumpendeza Mungu hata kidogo huwezi hata wakristo waliokoka ukijari sana wakristo waliookoka wanachotaka ukataka usikilize nyimbo zao wanazozisikiliza kuwezo kwa mpelezwa mzuri. Mafunao hapa kuchukua nyimbo za Kikristo tuanze kuimba hapa ibada hii hicho. Maneno haya ni magumu sana. Maneno haya ni magumu? Sina kama maneno magumu. So Anaendelea anasema hivi mtu asikuharibu kwa kutumia philosophy ambayo ndio sasa hekima ya kibinadamu yote mafunzo ya kibinadamu mambo mengi ya kibinadamu eh ndo hayo yani ndo anyway nimesha gusagusana ngone nene mbele anasema and vain deceit the vein ni vain deceit the ana ni uongo wa, wa, wa vitu vya bure tu visivyo na uh, this vein ni kama vitu ambavyo ni ni ni vitu visivyo na maana lakini kuna neno lake zuri batili kitu batili leo hii unajua kwamba vitu vingi ambavyo vimeshikiliwa na dunia ni batili Ndiyo sio vitu vingi vimeshikiliwa na dunia ni batili vitu vingi vinavyotafutwa duniani ni batili ni vitu vinavyoharibika ni vitu visivyo dumu, nitoa mfano. Hapo sio mzuri lakini naomba ni wakati mwingine mifano mingi ile iliyokuwa Yesu alikuwa mitamsa. Eh, kwa mfano alitoa mfano na ulikuwa mfano halisi. Mtu alienda akaingia motoni akaungua, mwingine akawa eh mfano mtam sana watu hawakupenda. Ni mifano mingi, nitoa mfano. E, ni tunapenda nenda hapo Nairobi. Ni niende haraka kwao mfano na ni mfano wa kusikitisha kidogo lakini Hakuna jinsi ilitokea. Ni kulikuwa kuna profesa mmoja pale akweli kama ni degree zote zote za dunia anazo. Alikuwa pasu. Alikuwa mwenyeji wangu. Alikuwa profesa wa upasuaji. Yaani magonjo yote sajoni yanaitwa. Bei. Mwaka nilioenda wa kwanza akanipokea vizuri akawa akanionyesha nina, nini na nini kazi. Mwaka wa pili nilipoenda ningakuta yuko kama likizo lakini anakuja kuja kamba anauma. Sasa ospitali wajuu sana. Umekuwa mwenye kitu wa madaktari wa afrika mashariki si kati na kubwa kweli kweli. Mama kwa tatu ninataka kwenda pale ilikuwa 2017 na nilitoa message kwamba profesa amesha kufa. Amefariki. Amekufa na kansa ya seri fulani za tumbo. Lakini wakati akiwa hai alikuwa anachukuliwa kama ni, yani ugonjwa ule muua ndio huwa aliosomesha ndio haya yani ndio hivyo hakuna la siyo peke yake alikuwa na wengine wengi aliwasomesha na mimi na wengine wafanya kazi pamoja naye ndio wabebaji wakuu wa upasuaji Wewe, natoka nisome niwe profesa upasuaji afrika au tena njui lakini amekufa kiraisi sana alikuwa na vitu batili Sabisha. Ilikuwa batili. Yesu anasema Yeye yeah, anasema yeyote yeah, anaye na yule mtu alikuwa uislamu hakuwa na, na imani katika Yesu Kristo. Sema yeyote anayeamini mimi, ajapokufa atakuwa naishi. Na yote atakaye niishi na kuniamini yeye hata kufa. Hayo ndio maneno yasiyo batili. Wana sema mtu asiwadanganye leo hii nataka hapa watu mtu wa chini kabisa awe na elimu ya choko kuu sawa hakuna shida muipate lakini nataka watu wote hapa waokoke kwanza wa Mungu sana Wawe kama Paulo na Petro Petro walivyowaona kina Petro wananena maneno makuu ya Mungu wanaokoa watu 2000 kwa siku wakaona hawana elimu ni watu wasiona elimu wakastaajabu lakini waka fundwa kwamba alikuwa na Yesu sasa kipi ni katika hizo viwili ni ni, ni ni hii elimu ya, ambayo basi hata kina petro alikuwa mabatili lakini alikuwa na kweli ya Mungu Nasema mtu asiwadanganye kwa maneno yabatili leo hi watu wanafundisha vitu batili kabisa wanafundisha yeye. Siji nini? Mtu unatakiwa ni uje hapa. Nenda mimi nakumbuka kuna mmoja alikuwa ananiambia unaonekana umeanza anza kuziweka, uje nikupeeke nikuwa wanakutengeneza fasho. Mchugaji. Nadhani ndanganai. Eh, huo unaenda kwa sehemu wanatengeneza fasho. Nafikiri wengine hamtaelewa kama hujazoea maneno ya ajabu ajabu. Fashion unaenda unapikupikwa, ni kama itimbichi hizi. Batili kwani hata zeeka. Halafu, hata kama utatengeneza fashion namna gani Kuzeeka ni tukio la ndani <coughs> sio la kwenye ngozi nani kiangalia sijazeaeka alikuwa amezeaeka kuliko mimi yule mtu na bado amezeaeka zaidi hata nikizeeka sawa kwani kuzeeka. mimi naomba Mungu nizeeke nani anayenomba nani anaomba nimuombea asizeeke ukibahatika zeeka... Mbona nasema Daudi akafa akiwa ameshiba miaka. Kwa mzee wa miaka 130 yake. Chalizeeka. Ukimwona mzee monea wivu. Unaoona mzee na mvizi yake niupe. Umemonea wivu. Mwivu mzuri yake. Kwa sababu so, wivu tulisema yoka Lakin, si ule Natamani yeye kama yeye. Lakini simzui ye kuwa mzee, mzee wangu. Kwa hiyo ni batili. Leo huko kuna tafiti nyingi eti zinafanyika duniani ndio ndio ndio no, no philosophies za kutafuta si juu za telomeres si za kuzuia watu wasizeeke eti tunategemea kwanzia mwaka na 2100 hatufiki huko asikudanganye eti kwanzia mwaka na 2100 watu watakuwa hawazeeki tena yani na mahabara zikouza watu hawasinzii, hawafanyi nini eti wanatafuta wa jinzi za kuzuria kuzeeeka ni sababu. Sasa hivyo vinaona yaani hivyo unaona visija hapa moja moja kama mahubiri lakini ukakuta ndivyo vinavyochochewa nyuma ya pazia na ukisha zima neno la Mungu ukasema vitu vingine kwa lugha nyingine huku unatoa nafasi katika vile vitu batili kukua kuongezeka. Naendelea Ule mstari wa 8 nita nienda haraka anasema Anasema mamsidanganyika katika vitu batiri after the tradition of men after the rudiments of the world in not after christ anasema vitu vyota utakavyoviona ni ni, ni ni vitu vya oviovio vya kidunia ambavyo sio vya kristo anasema hivyo visiwadanganye eh. leo hii ukienda kwenye makati kaoroshikia anyone e, e, e, kuuliza muongo mwingine sio lazima utamke mdomoni muongo mwingine ni matendo yanayoteleka unaenda kwenye kanisa unakuta nusu ya kwanza E eh, saa la kwanza ni ni, ni, ni, ni, ni vitu tu vya kuongea ongea na kupita na maushuhuda ya ovyo ovyo. Hakuna kitu kinachojenga kinachojenga mtu. Saa la pili ni ndombolo. Eh waimaji binafsi, si vitu gani? Hakuna wimba akija anajisifia. Hakuna wimbo nao mjenga Mungu. Biblia nasema nitakusifu katikati ya, ya, ya kusanyiko, sehemu nyingine katikati ya kanisa. Yaani Mungu anataka tukimbe tuimbe wote kwa sauti ya pamoja tu Mungu. Sio mtu mmoja anakuja ku watu. Aya, wale watu wanakuwa wanawa watu au wanakuwa, wanakuwa, Mungu. Sehemu kubwa na hata anavyojivalia nachofanya ni ni kusifu watu wa wamfanyia wa, wa admiration, wako muadmire kumtamani kum, au kumpenda au kumuona kumuinua. Taa. Kwa hiyo nyingine si lazima mtu hapa aje afundishe uongo peke yake na badala ya kuja anatoa dakika 15, 20 za mahubiri ya uongo wongo. Msali moja au miwili kwa sanaa ndogo. sasa msidanganyike katika hali hiyo. Atuendelee mbele. Tutoka katika Korosai. Twende katika twende katika agano la kati. haraka Yeremia Yeremia 17:8 Biblia nasemi. Yeremia 117 wako hubiri hapa katikati. Lakini tu tusome tena. Yeremia 117. na 117:8 Biblia inasema hivi. Anasema ma Ana huku tumeshaona hoja ya kwanza kwamba ukiwa umesimikwa mizizi katika Kristo, rooted in Christ. Na ndio kulikuwa tunafafanua maana yake. Msana unaofuata Ambayo ni Yeremia 17:8 anasema hivi. Maana atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya maji Uwenezao mizizi yake karibu na mto hautaona hofu wakati wa hali ujapo bali jani lake litakuwa bichi wala hautahangaika mweka uchache wa mvua wala hautaacha kuzaa matunda unaona kwamba Mungu anakutaka uwe kama mti huu Anasema ni mti una mizizi ime inayyo uliopandwa kando ya mtu. Kwa hiyo unaenda unafyonza maji. Mto ni Yesu Kristo. Anasema mtu yeyote mwenye kiu aje kwangu anywe maji. Njia Yesu Kristo ni maji. Ni mto. Anasema yeyote atakayeniamini mimi vijito vya maji vitakuwa vinabubujika. Sasa anasema wewe unatakiwa na mimi tuwe kama mtu uliopandwa kwenye mtu ambao kutakuja hali zote maisha ya wa Mkristo moja wa Kristo wengi unaweza ukakuta kuna Mkristo anakuwa on fire yani, anakuwa Mkristo mzuri anaenda kanisani anaimba anafanya nini inafanyika ndani ya miezi misita tu baada ya hapo anaondoka yani ni tofauti na mti ni kama mti uliokuwa umepandwa kwenye mchanga lakini mvua zinanyesha wao unachangamuka una tu lakini mvua zikikata ule mtu unanyauka Mungu anasema tusiwe hivyo lazima tujijenge sehemu nyingine anasema maneno yangu yakae ndani yenu Mungu anatutaka tumjue katika kina na kimo na upana na urefu Tumsikie tusikie neno lake ili kusudi atakapokuja majaribu tuyashinde zitatakapokuja adversaries tuzishinde atakapokuja matatizo yatutayashinde vitakapokuja vifungo tumtumainie Mungu Tatakapokuja majaribu tuyashinde eh hmm? ndapo kuja majaribu tuyashinde inaweza kaja ugonjwa naweza ukawa hapa ni ningume mfano ukao umeupo tu labda ni baba ni vijana kwa mfano huko hapa na kuomba isitokee mtu anajikuta ankuja amezaa mtoto labda akawa tahira napo isiwe chazo cha mtu Mungu au kawa huko hapa au tuko hapa ukaja ugonjwa kama uliyompata ayubu tutawasoma kwenye maeneo fulani kwenye kitabu cha ayubu ili hizo ni nyakati za hari, ni nyakati za kiangazi nyakati ambazo kwa sababu mizizi yetu iko kwenye maji iko katika Yesu Kristo hatuwezi nyauka na Mungu hatutaki toa Kristo anayonyauka yani hemjiulize ungekuwa na shamba ambalo mvua zikinyesha linachipua jua likiwaka mazao yananyauka utavuna Koezi gavuna Mungu anatutaka tuwe ni mazao ambayo yanatoa matunda. Anasema yanatoa matunda nyakati zote wakati wote. Mungu ndicho anatoa. Mungu anatutaka tuwe kwenye shida tutoe matunda. Tuwe kwenye tabu. Inaweza kaja ugonjwa. Inaweza kaja msiba. Inaweza kaja kipindi cha hofu. Inaweza kaja njaa. Inaweza kupoteza kazi. Unaanza ukatengwa na marafiki, unaanza ukapata loroti, kupata nyumba, ka nyumba ikaungua, chochote kile matatizo yote hayo yasitutenge na Mungu. Hapo ndipo Mungu anatupima. Wa Walio wa wangu ni akina nani? Inaweza kaja matatizo misikoshukua laba kwenye ndoa, au watoto wakaharibika au nini, wakacho huo lazima tuwe mizi hizi inaendelea kunyonya kwa Yesu Kristo. Na ya usipo na mimi tusiposimika mizizi yetu katika Kristo. Maneno yake yasipokaa ndani yetu na si ndani yake hizi nyakati hazikosi lazima zitakuja. Hawezi kutembea muda wote bila kupitia hizi nyakati. Lazima zitakuja. Lazima zitakuja. Na kuna nyakati za ziki kuya mpiga Kristo zinakuja vile vile. Anasema kipindi hicho Watu watakao kuwa katika Kristo, watakao kuwa wa Kristo wameonywa anasema angalieni nimeisha amieni yote haya kuwaonya mbeleni ili ushuhudia atakapokuja msichukizo Mweze kupita kwa shida hiyo katika hiyo shida. Anaendelea, twende katika Timotheo wa kwanza. Maana kama haya yanayo Yelewa kuhubiri kumtegemea Yesu Kristo maingizo yanayoharimu. Waya nasome katika King James. Timotheo Timotheo yawanza 4 Timotheo yawanza nne sita anasema hivi. Anasema hivi. Timotheo yawanza nne 6 And as he if thou if thou put the brethren in remembrance of these things thou shall be good shall be a good minister of Jesus Christ nourishing up in the words of faith and good doctrine where whereunto thou hast atend anasema uki wakumbusha ni mhubiri ukiwakumbusha watu maneno haya eh uki wakumbusha watu maneno haya mambo haya utakuwa ni mhudumu mzuri wa njiri ukiwakumbusha watu usipowakumbusha haya mambo ni mhubiri mbaya ni mhubiri mbaya kulingana na neno la Mungu ukiona ukawasifia sifiia ukawaambia yaani uh, uh, baraka za uwongo anasema utakuwa mhubiri mbaya actually utakuwa nabii wa uwongo lakini anasema ukikumbusha haya mambo utakuwa mtendakazi mzuri eh anasema nourish up in the words of of faith and of good doctrine ukiwa umelishwa nutrition kulishwa kushibishwa katika maneno bado hajajitenga na neno la Mungu ajesema katika nyimbo katika sadaka amesema katika maneno ya imani neno la imani ni neno la Mungu and good doctrine doctrine ni mafundisho makuu ya imani kwa mfano doctrine ya ya wokovu kuna watu leo hii hawana doctrine ya wokovu. Hawajui. Leo hii ukimuuliza mrokole maana ya wokovu, hajui. Hana doctrine. Hana hayo mafundisho. Anafikiri ni kwenda kanisani la kwenye kanisa la Kirokole ukatoa uka, uka, uka, uka masadaka yako si majitu gani? Bash. Ukanena kwa lugha tena lugha feki. Aya tukubaliane kutoka katika moyo wako. Zile lugha zinazo neno wa Kiro kwa wa Kiu ni ni ni ndo kunena kwa ruka kama Biblia au ni ruka fake. Ni ruka fake. Ni maigizo Sasa doctrine siyo maigizo doctrine ni kweli ya msingi, anasema fundamental truth, kweli ya ndani kabisa. Kweli ya ndani tunaookolewa kwa njia ya imani katika Yesu Kristo sio kwa matendo yetu mazuri. Kweli ya imani, kweli ya ndani ni, ni kusema kwamba Mungu atahukumu watu wengi wanaenda katika upotevu kwa sababu wanategemea mambo yao wenyewe wanategemea kujiokoa kwa matendo yao mazuri na na na, na, na, na vitu tu vya ajujuu doktina kweli ni kwamba kila neno la Mungu linafaa kwa mafundisho sio kuchagua hili hili stack kila neno la Mungu lina maana na mambo mengine doktina kweli ni kwamba kuna jehanamu kuna mbingu kwa watu ambao wamwamini Yesu Kristo. Kuna mataji ya mbinguni kwa watu waliofanya kazi ya Mungu na kumaliza mwendo. Kuna kuna kuku, kuna hekima katika maisha ya kila siku. Na kadhalika hizo ndo doctrine na mambo mengine. Kwamba Mungu anaishi katika Utatu Mtakatifu. Watu wengine wanakuambia sisi ni roho mtakatifu. Eh, Wakienda kufundisha, eh, leo tunafundisha kitabu cha tunafundisha roho mtakatifu. Yaani mafundisho yao ni roho mtakatifu tu. Mnawajua wamwajui? Eleo hey, tunaanza mahubiri mapya eh. ni kitao ni Roho Mtakatifu. Mungu ana utatu. Si si Roho Mtakatifu peke yake. Eh. Kwaaya nasema mkeo mume jengwa na kulishwa katika maneno ya imani, neno la Mungu na mafundisho mazuri ya doctrine. Mungu anachotaka. Hiyo ndio mizizi. Mke asiye na doctrine anatupa tupo huku na upepo. Na eti pale kwenye Korsaire alikuwa amesema msiwe msiwe wale wa Kristo ambao wanorushurusha na, na kila aina ya upepo mara mmeenda huko mmeenda huku. Leo akitokea nabii si yuko Kawe watu wamekimbia wako kwa nabii kawe. Leo akawa akahamia si yuko, yuko yuko vingunguti wako vingunguti. Leo si yuko Nigeria leo unatafutana nauli nini na Nigeria. Yaani unazunguka zunguka kana kwamba Mungu anahama. Mungu katika neno basi. Lakini kama unapo unapokula chakula hushibi unajikumu na kutafuta chakula kinapopatikana kwa hiyo hao wanaozunguka kimsingi wanaozi ambao hawali hawali wakashiba hawana mizizi Mtu wenye mizizi uwezukahamisha uwezukahamisha mti mkubwa hapo ukasema kwamba naenda kuhamisha sehemu lakini unaweza kuhamisha tu majani majani uhamisha na yapanda huko sehemu nyingine sio hayana mizizi ndio unatakiwa tuwe na mizizi katika Yesu Kristo tunaendelea twende tuna katika zaburi Oh no ni habari ya mizizi na mizizi ndio inayotulisha. Eh? Aya nasema katika Zaburi, Zaburi ya tumu Zaburi ya kwanza. Zaburi yenyewe tu ile ya nyewe tuira kwanza Nasema hivi. Ni. Nipo pale anasema heri mtu asiyeenda katika njia za wa, wasio haki. Kwanza huwezi kukaa katika katika mabaraza wasio haki kama ume kama umeweka mizizi katika Kristo Sio sahihi. Ukiona wanam Kristo yuko katikati ya mabaraza ya wasio haki ana you of course sina maana kwamba asipande gari moja nao akaenda kazini asikae kwenye usum hapana. Lakini sehemu zake za za ku za, za, za, za entertainment za kupumzika za kufanya nini katikati wa wasio haki ndicho anaongeana wanasema huyo hana mizizi. Biblia nasema msema wa kwanza heri mtu yule asiyenenda msema wa kwanza zaburi ya kwanza anasema heri mtu yule asiye kwenda katika shauri wasio haki. Tuuke mbele tweende msao wa 3. Anasema naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Tunaona kama kama alivyo sema katika katika katika Yeremia 17:8 pale. Uzaao matunda yake kwa majira yake wala jani lake halinyauki na kila kila alitendalo litafanikiwa. Leo hiyo watu wanataka kufanikiwa. Lakini Mungu anasema kila unalotenda ukitaka ifanikiwe weka mizizi yako katika Yesu Kristo. Maneno yako akikaa ndani ya, maneno yake akikaa ndani yako na wakaa ndani yake. Ombeni lorote. Na Mungu tukimomba anakipa. Leo hiyo watu wanataka kumomba Mungu wakati hawataka kusikia sauti yake. Mungu hawapi? Mungu anasema sikio anasema anasema yeye aligeuza sikio lake asisikie sheria asisikie neno la Mungu hata maombi yake ni machukizo siwezi nikasema kinyume na hapo ndicho kilichoandikwa ndicho kilichoandikwa kama ukitaka maombi yako yasiyo machukizo kwa Bwana yasikiwe basi kuwa tayari kulegeuza sikio na isikie sheria hapo hicho ni neno la Mungu kinyume na hapo ni uongo huko ndiko kusimika mizizi ili uzuri chakula chetu kitoke katika mtu huo baraka zetu zitoke katika Mungu huyo mtu anataka aombe leo lakini anaomba Mungu nilinde nifanye nini akipata shida simeomba haja nzuri kwa Mungu akipata shida anaenda kwa ganga kinyi sasa hiyo mizizi yako i, iko wapi huyo hana mizizi Twende katika na Mungu anasema bila mizizi huwezi kuzaa matunda. Twende katika Isaya Isaya moja. Isaya tulikuwa katika katika Zaburi twende Isaya 37 mstari 31. Hii wakati tunasoma Isaya twakumbuka kwamba ilikuwa ni wakati Ezekia ameanza kushambuliwa na wa, na wash na wa, na wasi wa, wa ya watu wa Assyria. Lakini eh Isaiah akampa ujumbe wa Mungu wa matumaini. Mungu anakupa matumaini. Ukimsikiliza Mungu. Kwa sababu kati Ezekiel,amini mfarme Ezekiel alikuwa anamsikia Mungu, alimpenda Mungu. Kwa hiyo Mungu akampa akampa ulinzi. Isaya 31 anasema Anasema na mabaki yaliyookoka watu waliookoka, watu waliopona. Ni uokovu vipi? Yaliyo bakiya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini Lazima tuweke mizizi chini na kuzaa matunda juu ujue huwezi kuzaa matunda juu bila kuweka mizizi chini ndio sio eh huwezi hata majani hayata kuja bila kuwa na mizizi chini ni picha alikuwa anaongelea watu alikuwa anaongelea mimea hapo huilorishatari ubibisha na tueleke katika matak 13 na tusome mstari wa 5 na wasita na toroka mpaka 20 21 bila nasema hata 13 nikifika kule nitaanza moja kwa moja na tunakaribia kumaliza tuko mbali sana anasema hivi na 13 anasema mstari ule wa 6 anasemaumesema kwanza wangapi tunataka tatu, kuanzia 5 tunaanzia 5 anasema hivi nyingine zikaanguka penye miamba mbegu hizo pasi kuwa udongo mwingi Uro wono un, kwa mea udongo usindio unaleta unaonyesha chakula si ndio? Eh. Akaenda sema mabapo hakuna mahubiri, hakuna neno la Mungu alihubiriwi, maana hakuna udongo mwingi. Hata ukitafuta kuweka pa mizizi huna. Udongo mwingi mara zikaota, kweli zinaota. Anaokoka Kwa udongo kukosa kina kwa sababu ya kutokuwa na kina, hakuna mahubiri ya kina, hakuna kweli ya kina na anasema liipo zuka ziliungua na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka bila mizizi bila kina bila kweli ya Mungu bila mahubiri bila neno la Mungu lazima itafika sehemu flani tutanyauka na kama ulikuwa umeshaonja mwonja Mungu ukanyauka hata shetani anakupiga teke kupokea kwa mashariti makubwa kweli kweli nishara sasa hivi hey, ewe ukinitoa mfano wakajua kupigana vita. Kwa mfano mikononi au labda ni mfano. Ah, wangetokea maaskali wa, wa Uganda wakaja Tanzania. Mwanzo si walikuwa kinyume chetu? Eh, wewe huko mtu mtu ana hana mizizi yuko kwa Yesu lakini yuko ngimea na shetani, lakini hana mizizi. Shetani anamchunguza tu anasema yule pale hana mizizi. Baadaye mizizi kaisha, akataka kwenda kwa shetani kuomba msaada. Shetani atampokea vizuri. Mtu aliyokuwa anakupinga. Haki Ashikali walio kuwa anapigana yetu. Wakataa chama tunakuja Tanzania tunakuja kuwa sehemu yenu. Mtawapokea rais rais? Kwanza mtawavua nguo, kupima kwamba hana silaha mpaka ndani. Pili mtawarushurusha kichura. Mtawapiga piga baadaye mkiona yani hawana jeuli liobaki, mnasema sasa tulia hapo Mwanze kutu, kutushangilia tukio tunapigana. Shetani naye anakuambia sikubariki na baraka zangu za kishetani vile vile. Kwa hiyo unakwamba kote nicho ilivyo kwa sababu ulikuwa upande wa pili tukiamua kuwa kwa Yesu tutulie kwa Yesu ili kusudi. tunywe na kunyonya kwa Yesu na tunakunywa na kunyonya kwa neno lake hem tuende mstari chukua chukua mstari wa sita. twende mstari wa 13 tatu. E, mstari wa 8 8 chukua mstari wa sita. twende mstari wa 20, na 20 na moja. Nasema hivi 20, na 20 na moja. Nasema hivi naye aliyepandwa penye miamba sasa nakuja kufafanua sasa huyo ndiye unakumbuka kwamba anafunzwa anakuja kumwambia anasema tufafanue mfano uliotoa tukuelewa uliko na maanisha miti miti kweli au anasema hapana ngoja niwafafanulie na ninyi bado ni wajinga kwanza niwauliza anasema basi na ninyi bado ni wajinga anasema anasema Naye aliyepandwa penye miamba huyo ndiye alies alisikia ile neno. Unalisikia neno kama hivi tunalisikia. Akalipokea mara kwa furaha. Unakuja unalipokea kwa furaha? Jamani Mungu tumeokoka na nini? Analipokea kwa furaha. Lakini hana mizizi ndani yake bali hudumu kwa muda ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno mara huchukizwa na kuanguka na kupotea. Mungu anasema unapokuwa katika Yesu Kristo itatokea siku na itakuja viti Matatizo yatatokea njaa itakupika, kazi itaisha. Utarana njaa. Ndoa, itakrofisha, watoto watakataa. Wataharibika, wengine wanaweza kafungwa. Yaani matatizo. Anasema sasa kwa sababu uko huna mizizi. Utakachofanya ni nini? Ni kuchukizwa na kuondoka na kuhamia kwa shetani naye akaanza kukupiga piga upande wa piko tusikubali Mungu wetu ni mwaminifu kabisa Yaani Mungu wetu ni mwaminifu mjapokuwa na shida hizi kwa kitambo ni kitambo tu lakini shida zetu hazidumu shida zetu hazidumu na anaomba niulize ili kulisikia neno la Mungu ni kazi ngumu sana kusema kwamba tunateseka mbele ya Mungu kwa sababu so tunasikia neno lake hey, Eh tumeteseka sana tulizuma Isaya mpaka 66 jamani Mungu Mungu utakujarieni kutuokoa. Hapana. Muona watu wanasoma magazeti kila siku tena kwa gharama kubwa. <coughs> Aya, twende mbeka. Twende Ayubu. Sasa tuangalie kwamba tunapokuwa na mizizi katika Yesu Kristo, nyakati zitakuja, zitakuja nyakati kama za Ayubu. Tuta, ya, ayubu ni kitabu chote na ingelea nyakati Lakini tutosome ni sehemu ndogo. Ayubu mbili Ayubu mlango wa pili. Yama naomba tusichoke ili kusudi tunapokuwa chakula tusitoke tukiwa tuna tumboni siku hiyo hapana. Lazima tukitoka tutoke tumeshiba ili kusudi kichakula kitusukume muda mrefu kidogo. Eh unakumbuka nani alipokuwa anasafiri Elia Mungu anamwambia amka Elia ule. Bado safari ndefu. Eh yeye akasema nimekula, kula tena. Naye kama amwisha kula tena. Eh haitoshi kula. Ni maana anatuambia alikuwa hana maana ale ficha kula cha tumboni cha mwinini. Anatutaka kule kushinde tuweke mizizi tuwekeze. Eh Kitabu cha Ayubu Ayubu mbili mlango ule wa pili wa Ayubu mstari wa 8 anasema hivi. Naye Ayubu yo, akashika kigae kujikuna cha kujikunia akaketi majivuni kwenye majivu ndipo mkeo akamwambia je wewe hata sasa washikamana na utimirifu wako ayubu umkufuru Mungu ufe shauri huo wewe unashikamana na ndoa yako imekufa chana naye bana Mungu anasema shikamana na Mungu sikilize Mungu He. Huyu mtoto wako mbaya anafanya alimpeleke polisi wakamfunge Hukumpa neno. Sasa anazama tunda polisi. Unampeleka polisi kufungwa nini? Kwanza ni kosa la mtu yeyote yule wa nyumbani. Yaani mtu watu wote walio katika kanisa moja kushitakiana polisi Tuni, ni kosa. Nimstali ni wiki ijayo tutaisoma wiki mbili sijaso. Pala anasema mnaenda kushitakiana tena kwa watu wasioamini wa duniani. Wa Mnashindwa Kuhukumu kuma kesi katikati yetu. Hey, eh, huyu anameniiambia, "Hi, nimemkopesha ada zangu ajanirudia, anampeleka wakati mnaoto mnakunywa mwanba mmoja Kristo." Anampeleka mahakamani. Nimetoa mfano. Waya akamwambia, "Ayubu, mkufuru Mungu, ufe. Shida zimekupata, Mungu anatakiwa awe Mungu wakati wa raha, wakati wa shida achana naye. Lakini Mungu anasema wakati wa dhuruba nipo tunamhitaji Mungu." hata wathoruba na zaruba za maisha zinaliku. Lakini tunapokuwa katika Yesu Kristo, Mungu anaziepusha doroba na zikija anazibeba ye, ye. Tuendelee. Tusome. Tusome kwa sababu tulikuwa huko kwenye karibu na twende Samuel wa 1 kushoto kidogo. Samuel wa 1 kwanza 36. Samueli wa kwanza 30 actually ni sura ya pili kutoka mwisho. Samuel wa kwanza anaishia nashia 30 31 Yesu tena sura ya pili kutoka mwisho sura so, wa kwanza wa 30 mstari wa 6 anasema hivi mstari wa 6 anasema twaje sura ya kwanza afteruka mstari mpaka mstari 6 anasema ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi Siku ya tatu, hao wa Mareki walikuwa wamewashambulia Negebu na sikilagi nao wameupiga sikilagi na kuuchoma moto nao wamewachukua mateka wa, wa, wanawake walio kuwama wakubwa kwa wadogo hawakuwaua wowote ila wakawachukua kaenda zao Sura watatu basi, basi Daudi na watu wake walipofikiria mji kazama walikuwa umechoma moto na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka Daudi yuko anapigana vita vi, alivyoelekezwa na Mungu wanapigana na vita vya vya, vya wafilisti kwa niaba ya Saulu ni vita vya vya Mungu ni picha ya vita vya roho lakini hivi ni vya ya mwili na Mungu Wakati yuko anapigana yuko kwa Mungu anafanya kazi ya Mungu amepeleka njia amefanya nini huku nyuma wakaja watu hawa wa maliki wakateka wake wao na Daudi wake wake zake wawili walitekwa na wawake wake wao kazi wenzake na watoto wao wote walipokuja wakakuta mji umechoma hakuna chochote yani kama unaondoka unarudu unakuta nyumba zimeungua zote kijiki zima mstari wa 6 sikiliza yani dhuruba imetokea Daudi alikuwa na Mungu sana Daudi tena makosa mengi sana kuliko hata ya kwangu lakini alikuwa na imani kubwa kuliko ya yote kati kati yetu. Anasoma mstari wa sita anasema hivi Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walio walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe kwa maana nafsi za nafsi za hao watu wote walisononeka kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kwenye tabu Daudi amefika sehemu fulani hata watu waliofuata pamoja naye wamemngeuka wanasema Daudi ndo aliyesababisha kutupea kwenye vita ndo alikuwa aje madali kamanda eh yanatuhubiria mbele zetu yuko anatoa, anatoa mahubiri tusimame kwa Mungu lakini wanamgeuka wanasema sasa huyu tu nini tumuue huyu tumpige lakini yeye alichokifanya alijitia alijitia nguvu katika Bwana yani alimwangalia Mungu akasema mungu, mungu, mungu upo hata kwenye tabu zangu. Kwenye tabu Mungu wetu. Tumaangalie tujitie nguvu. Tufanye kama Daudi. Tujitie nguvu katika Bwana. Tusome katika kitabu cha Waefilipi tutoke pale. Sasa unaona kwamba hivi vitu vyote ni msingi mmoja ni kuweka mizizi ndani. Eh? Ni habari ya mizizi, ni kusimika mizizi. Tusome katika Waefilipi 4:12. 4 Tuanzie 11 Waefilippi 4:11-12. Biblia inasema hii ni mstari watu wanapenda kusoma sana ya Waefilippi 13 na yeye waweza yote katika yeye ndio nguvu na nini? Alafu nakuta Ameena amepiga picha ya uchi, ameirusha pale, alafu anasema na yeye waweza yote katika ni kumkejeli Mungu. Mungu anaposema kwa yeye yote katika yeye tu ya ni kuweka mizizi katika yeye, ni kulisikia sauti yake, ni kumtegemea yeye .Yeah, yeye. Yeah. Yeah anasema katika Wafilipi Nne Wafilipi nne tunaelekeaelekea kumaliza. Tuanzie moja anasema hivi. Si kwamba anasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa na kuwa radhi na hali yoyote nayo Leo yu wakristo hawako tayari kuwa radhi katika ma, hali yote ile Kwa sababu hawana mizizi Mmea wenye mizizi inayenda chini kakuta maji unakuwa unazama katika hali yoyote unazaa wakati wa mvua unazaa wakati wa jua unazawa wakati wa kiangazi wakati wa kipuku, wakati wote wa huo Huyu mtu ana mizizi ni picha mizizi hii ni mtu imara huyu Anasema nimejifunza kuwa radhi kuridhika katika hali yoyote tujifunze kuridhika katika hali hii wa Kristo hauridhiki katika hali yoyote kama huyo mke wake ayubu anamwambia wewe hii hali ya kuumwa hutakiwi kuishi jitundike Actually, saa ayubu alimwambia akasema je yeah, tutapokea mazuri tu kwa Mungu si hakuna mabaya hakuna siku ya mabaya paulo naye anarudi anasema mimi nimejifunza kuishi katika hali zozote Najua kuthiriwa tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa kuwa na vingi na kupungukiwa na kuomba Mungu Kristo Tujifunze kuishi katika hali zote. Leo hiyo anakuambia unamshukuru Mungu ukiwa umebarikiwa na Anasema hata utakapokuwa katika hali mbaya tusitu. Eh jua tuna e, shida ndipo tumtafute Mungu zaidi kwa sababu ni niyo, niyo rahisi wa kumpata mu. Kama umezoea kusikia sauti ya mungu kwenye shida, utaisikia sana zaidi. Usura ya 13 ndo anamalizia anasema, "Ninaweza yote katika etiangu." Anasema sasa siwezi hii kwa sababu ni mimi hapana, ni ile mizizi inapokunywa, inakunywa katika Yesu Kristo. Tumalizie kwa hoja ndogo fupi, fupi tu ndogo. Hapo tukua tumeona kuwa tawi katika Yesu Kristo kama atoezeka za. Tukaona mizizi katika Yesu Kristo. Tuje tuangalie kujengwa na kuimarishwa katika Yesu Kristo kama nyumba. Nyumba kama hii nyumba hii haina mizizi. Nyumba ina msingi. Kwa hiyo kuna picha ya mti wenye mizizi. Kuna picha ya nyumba yenye msingi. Kwa hiyo tunaangalia tu kwenye Korosai saba, Turudi pale kwenye mbili saba, saba tulipoanze. Tunagariia kumaliza. Mistari Baki ni michache saa. Korosai mbili sabah. ndani ya dakika tano nitakuwa nimefunga. 2:7 nasema hivi Wenye pale tuliona wenye mizizi na wenye kujengwa ametoa neno wenye kujengwa katika yeye huwezo ye, kujengwa nje katika Yesu Kristo kama husikii sauti ya Yesu Kristo kama usikii kweli Yesu Kristo kama husikii anasema imani kuwa usipokuwa na imani katika Yesu Kristo kwa sababu imani huja kwa jinsi ya kusikia na ni kusikia neno la Mungu kipimo cha imani ya mtu sio kitu kingine ni kiwango cha maneno ya Mungu ambayo yamekaa ndani yake basi imani huja kwa jinsi ya kusikia na kusikia maneno ya Mungu Anasema mkijengwa katika yeye anasema mmefanywa imara muimarishwe tena anatumia neno kwa imani bila imani katika isu. na imani haiji nje ya kusikia maneno ya Mungu kama mlivofundishwa unaona kwamba anawaambia lazima mfundishwe ina uhusiano na kufundishwa na mkasikia imani mkasikia Isaya mkasikia Samuel mkasikia vitabu vingi mkasikia neno lote tena Mungu sio kuambiwa ni yote katika unayojua yote na kujua yani mistari inafika 6 tu anaendelea ana, ana Maliza anasema Mungu azidi kutoa shukrani. Vile vile tu, tuwe na uwezo kumshukuru Mungu kwenye shida na raha. Kuna watu na wanamshukuru Mungu kwa sababu tu ya raha. Ni rahisi kushukuru wakati wa raha, lakini hata katika shida. Nasema kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu hasa tukiwa naye. Hem tuende katika hii e, mistari ni, ni mingi. Ni ni ehimi stani iliyobaki ya kujengwa katika Yesu naomba ni nisiendelee nayo bado tuna nafasi ya kukutana na tutaitaftia wakati wako ilikuwa ni fikiri ni michache kumbe ni mingi e, ni mingi lakini tu wote tu, tunajua yake okay, katika ya kujengwa hebu tusome mlango mmoja tu tusome sura moja yaani katika ile tuache mingine yote tusome mmoja kwa sababu sio kidogo twende katika matayo matayo saba tusome matayo saba ndio huo tu katika ilo yote Tutoe tusome katika matayo saba Anasema hivi. Mistari iko mengi kidogo. Labda nimeifafanua sana. Mathayo 7, sura 26 saba, na, na anasema hivi. Anasema Na kila asikiayo hayo maneno yangu asiyayafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejengwa nyumba yake juu ya mchanga mvua ikanyesha mafuriko akaja pepo zikavuma zikaipiga ile nyumba ikaanguka nalo lake lilikuwa kubwa hii ni sana mtu ambaye ungekuwa hauna mizizi miti sio na mizizi ikitokea mvua na dhoruba na upepo na nini inaanguka vile vile ni nyumba picha yake ni nyumba lakini juu kidogo ukisoma nne anasema basi kila neno maneno ya yangu anasema kila atoe sadaka Anasema kila aombaye sana Anasema kila Ajae sana kanisani Anasema kila a, Aimbaye nyimbo nyingi hapana anasema kila asikiaye Maneno yangu na kuyafanya haishii kuusikia na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejengwa juu naye jenga nyumba yake juu ya mwamba, mwamba ni Yesu Kristo. Tutaona sehemu zote ndao wote, mwamba ni Yesu Kristo. Hata katika Daniel, nasema kuitokea juue, juue la pembeni, mwamba wa pembeni, ambao akukavunja mamlaka za dunia za eh. Kwa hiyo tutaishia hapa, Mungu anatutaka tuwe ni matawi mara katika yeye na mtawi lisio fanywa katwa na bila yeye hatuwezi kuzaa. Mungu anatotaka tuwe ni tumesimikwa, tumesimikwa katika neno zaidi sana. Na, na hakuna habari hakuna mkato ni kujua kweli ya Mungu Nicho kipimo cha imani tu, katika mafundisho na imani na mwisho anasema Mungu anataka tujengwe juu ya mwamba imara ambao ni Yesu Kristo na mitume wake. Yaani maneno aliyohubiri Paulo, maneno aliyohubiri Petro, aliyohubiri Yohana aliyohubiri yote yule ndio kujengwa juu ya Kristo mwamba na mitume wake. Tumshukuru Mungu. Baba Mungu tunakushukuru katika yote. Asante pia katika neno la mchana wa leo. Mungu tunaomba likaeendele kutujenga lika tu, lika tu, tupe kutia mizizi ndani katika kweli yako na katika ulinzi wako Mungu ukabariki kila moja, uka tulinde, wale, uka tulinde, na mchana na leo kutulinde na kila moja ndani ya ulinzi kuja Mungu kama kuna mambo yalikuwa yameamua kujinua dhidi ya watu wako Mungu waliohudhuria hapa na wote ambao kutokea mbali Mungu wa mbinguni ukawalinde ukausike nao kwa wape kula ukape kunyo kwa uka ta ulinzi ukola makosa kosa yao Mungu wa mbingunu, kwa wakamilishe katika utakatifu Mungu katukamilishe wote Mungu kwa tukusanya tena siku ya kwa tukusanya siku ya Jumamosi na Jumapili baba tukajekula tena na kunywa kutoka kwako Kristo leo hai Asante Mungu ni katika jina la baba na la mwana na la mtakatifu tumeamini na kupokea amen amen